але якщо піти перпендикулярно, потрапляєш у лазівку і... Очі його розширились, він хитнувся. Навіть здалося, що він не притомнює. Це був чудовий привід підійти і зробити те, що хотіла зробити. Він міцно обійняв мене. Я відчула, як сильно він тремтить і як затишно знаходитися у його обіймах. «Ти? Ти?» сказала те, над чим я давно працюю, але не міг так точно і так просто сформулювати. «Ти теж у це віриш?» Тепер я відповіла цілком упевнено. «Вірю. Це неймовірно. І усе, що відбувається зараз, неймовірно. Ти прийшла до мене. Він обережно взяв моє обличчя в руки, повернув до себе, і мене освітило таким світлом, що я заплющила очі. Я знав, що ти прийдеш. Його дотики проростали в ній, пускали корені, мов дерева, обплітаючи і проникаючи в кожну клітину. І вона поволі почала розчинятися в ньому, як цукор у склянці з водою. Танула, втрачала відчуття власного тіла, своє таке непересічне «я», давній егоїзм брати і отримувати, дослухатися лише до себе. Все, все відпало. Вона стала невагомою, як світло, адже він огортав її світлом. Вона стала водою, Адже він огортав її теплими хвилями і сам був, як море. Вона стала музикою, адже він грав на ній без жодної фальшивої ноти. Ще ніколи у неї не виникало почуття такої шаленої, майже нереальної спорідненості. Завжди щось заважало. Чи то запах чужого тіла, чи поквапливість, з якою до неї торкалися чи то якісь специфічні вигуки і слівця, що дратували. А тут було повне відчуття сполучених посудин. Вони просто перетекли одне в одного без будь-якого зовнішнього подразника. Все, що він робив, було заради неї. Тільки заради неї. Вона згадала, як у дитинстві падала у траву, обхоплюючи руками землю, і відчувала, як крізь переплетені судини цієї трави в неї втікає дивне і невідоме почуття повного злиття з природою, з чимось сильнішим і правдивішим, ніж те, що можна вимовити словами. Він дав назву цьому відчуттю – «дар любити». І все стало на свої місця. Він сказав – «Є стосунки – а є любов. Стосунки у мільйон разів більше, ніж любові. Вона ніколи не замислювалася над цим. Дійсно, все, що вона бачила довкола себе, серед людей, усе, що здавалося любов'ю, цим затертим і тисячу разів повторюваним словом, котре вимовлялося без жодного сумніву на весіллях і усіляких родинних заходах, здебільшого виявлялося саме стосунками – сімейними, дружніми, скандальними, сталими, прагматичними, швидкоплинними, благородними, брутальними, обридливими, позашлюбними, діловими, партнерськими, високими і низькими, важкими і легкими, зацикленими, егоїстичними, виваженими, нудними, Буденними. А любов була просто любов'ю і не потребувала епітетів. 7 червня ранок. Кожна мить з тобою така щільна, мов крапля води, що плаває у невагомості, не розтікається, не падає донизу, не розбивається і не спливає. Завдяки тобі я знаю одну важливу річ. Вона відкрилася переді мною як найголовніша істина, як тлумачення Біблії, як розуміння усього потаємного, що може відкритися лише обраним».